și în și pe pământ, tata, și sfânt. Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vă aducem din nou, iubiți ascultători, un alt mesaj de viață, un alt mesaj de bucurie din Cuvântul lui Dumnezeu în cadrul lecțiunii LED 047, care vi se transmite prin preotul Valeriu. Vom avea pentru începutul lecțiunii versetul 27 de la Luca de la capitolul 3, pe care îl vom citi în după ce mai întâi vom parcurge episodul următor din Întoarcerea la Dumnezeu, o scenă foarte mișcătoare, deosebit de emoționantă, a lui Delia, o fată culeasă dintr-o viață stricată și decăzută în ultimul grad. În împrejurarea din lecțiunea trecută am găsit-o cu multă bucurie pe Delia adusă în cadrul unei cămini de fete. Iată ce ne spune mai departe, povestitoarea întâmplării acesteia, fata prin care Dumnezeu a găsit cu cale să o întoarcă pe Delia la Dumnezeu. Când m-am dus la cămin, intrând în micul salon, am întâlnit-o pe Delia care urca scara. Ce dragoste puternică a pus Dumnezeu în inima mea pentru această fată! M-am îndreptat spre ea, am îmbrățișat-o cu dragoste și am sărutat-o pe amândoi obrajii veștejiți. Gestul acesta, neașteptat de ea, a neliniștit-o câteva clipe, dar îndată s-a potolit. N-a mai trecut decât foarte puțin timp și un tremur i-a cuprins tot trupul, lacrimile i-au înplut ochii, iar privirea pe care mi-a aruncat-o era așa de duioasă, încât am înțeles îndată că în se făcuse lucrarea, prin care era gata să primească pe Domnul Isus. Biata fată! Această sărutare curată și duioasă, singura de acest fel pe care o primise după un timp atât de lung, a deșteptat în ea o lume de amintiri. Nu cumva aș aduce aminte de copilăria ei nevinovată și de scumpa ei mamă? Așa cred, fiindcă aș început să suspine cu lacrimi mare, rezămându-se de directoare și de mine, care o mai țineam încă îmbrățișată. În genunchi lângă ea, foarte înduioșată pentru a rupe tăcerea, am mulțumit lui Dumnezeu că ne-a ascultat rugăciunea. În sfârșit, gura mea s-a deschis și după câteva cuvinte, sub înrăurirea harului, m-am simțit îndemnată să mă rog Așa cum mă mai rugase mie odată pentru o altă fată, care, puțin mai înainte de deschiderea căminului, s-a întors la Dumnezeu printr-o minune, și am zis: Scump mântuitor, această sărmană fată are nevoie de multă dragoste din partea noastră. Ajută-ne acum și pe una și pe cealaltă să o iubim, așa încât dragostea noastră să fie o oglindire a dragostei tale. Amin! Acest minunat cuvânt dragoste. Rostit în felul acesta, a făcut ce n-a putut face toată truda din noaptea aceea. O, oh, a spus ea, niciodată n-am auzit o astfel de rugăciune. Dumneavoastră vorbiți cu Dumnezeu cu atâta siguranță ca și cum El ar fi lângă noi? Da, este adevărat, drag copil. El este aici cu noi, am răspuns eu. Tot atât de adevărat cum și tu ești în genunchi lângă noi. Acum trebuie să te rogi și tu. Tremurând și suspinând a spus, Doamne, pentru dragostea Domnului Isus, ai milă de mine o sărmană păcătoasă. Pe urmă s-a sculat, avea în ochi o strălucire de bucurie și de biruință. Am înțeles că primise pe Domnul Isus ca mântuitor personal care iertase toate păcatele. Chiar din acea zi, iubirea mare pentru Domnul Isus, a făcut-o să nu mai aibă niciun gust pentru lichior, opiu și tabac. Prin puterea Duhului Sfânt, biruia toate ispitele și înaintea, zi de zi, în cunoașterea Mântuitorului. Am văzut puține persoane, ne relatează mai departe misionara, în care Harul Ceresc a lucrat ca în această fată. Chiar de-a doua zi mi-a cerut să se ducă la închisoare să vadă pe un vechi tovarăș de păcat numit Daniel. La început nu i-am dat voie să o cotin că trebuie să fie mai întărită în adevăr ca să poată înfrunta tovărășia pe care abia o părăsise. În cele din urmă însă mi-am schimbat gândul, fiind încredințată că puțin mai târziu ea va ajunge o unealtă de aducere la mântuire a tuturor celor care au dus o viață la fel ca a ei. Cu ochii plini de lacrimi, ea s-a întors și a spus, firește, dacă dumneavoastră spuneți, eu nu mă voi duce. Atunci am vrut să știu pentru ce ține așa de mult să vadă pe Daniel, și am întrebat-o, la care ea mi-a răspuns: Vreau să spun că dacă Domnul Isus m-a iertat și pe mine, și Daniel știe cine am fost eu, îl poate ierta și pe el. Doresc să afle și el despre mărntuirea care este în Domnul Isus. Aceasta este pricina pentru care vreau să-l văd. Atunci am luat măsuri ca Delia să poată merge la închisoare, și plecând i-a spus: Vreau să cer Domnului ca Daniel. Să fie cel din tâi rod al meu pentru el. Și într-adevăr, vizita ei a făcut o astfel de lucrare în sufletul prietenului ei, încât atunci când i s-a citit sentința de osândire la muncă silnică, el a putut să se arunce liniștit cu toată încrederea în brațele Mântuitorului. Din ziua în care a fost osândit, scrisorile lui mărturiseau despre lucrarea care se făcuse în el. Rugăcinea Deliei a fost ascultată. Daniel a fost cel din tăi pentru Dumnezeu. Puțin după intrarea ei în cămin, Delia, a cărei stare bolnăvicioasă cerea o îngrijire medicală serioasă, a fost internat într-un spital unde a trebuit să rămână câteva săptămâni. De acolo mi-a scris următoarea scrisoare. Iubiți ascultători, din motive de timp, încheiem aici episodul de astăzi și în lecțiunea viitoare cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, vom asculta, vom auzi conținutul primei scrisori scrisă de către această fată întoarsă la Dumnezeu cu adevărat către misionara care a fost unealta lui Dumnezeu de întoarcerea ei către el. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne încă o dată să înțelegem că așa după cum am spus și în lecțiunea trecută, cine se naște din tine care ești iubire și interes și milă pentru cei din jur nu poate să fie altfel decât așa că această fată, care imediat după întoarcerea ei a căutat pe cei în nevoie și a vrut să-i aducă și pe ei la fericire cum ea însă și a fost adusă. Ajută-ne, Doamne, să-L cunoaștem și noi astăzi mai mult pe Domnul Isus din această postură și la rândul nostru să fim aprinși de dorința și de dragostea de a aduce la Tine pe toți cei care sunt în jurul nostru prin viața și trăirea exemplului nostru propriu. Amin. Să modelezi mereu din humăsoare, soare Să faci din tristare bucurie Din umilința treaptă de înălțare E slujba sfântă rânduită ție. Din umilința treaptă de nețare. E slujba sfântă, rânduită ție. Să faci ca să ți nească totdeauna, Izboare de viață în pustie, Să nimicești oriunde vezi minciuna, Ești slujba sfântă, rânduită ție. Să nimic, ceștior unde vezi minciuna. E slujba Sfântă, rânduită ție. Să faci ca să țișnească ape de izvoare în pustie, aceasta este slujba rânduită ție și mie, scump ascultător, care spui că aparții Domnului Isus Hristos. El Viața veșnică, El acela care a venit de sus din slavă, aici în lumea, în pustia lumii acesteia și a făcut să țâșnească apa vieții veșnice, El este acela din care oricine se naște va fi la rândul Lui un izvor de viață în tot locul pe unde se află. Am ajuns cu cercetarea cuvântului Lui Dumnezeu, iubiți ascultător, la versetul 27 de -a la Luca, la capitolul 3, pe care îl citesc. Isus Fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri. Tot mai nouă și mai proaspătă este apa adevărului lui Dumnezeu pentru fiul credinței. Cu cât bea din ea, dorește să bea și mai mult, pentru că numai prin ea se păstrează și se desăvârșește viața lui cea nouă duhovnicească. Apa adevărului lui Dumnezeu se află în orice cuvânt scris pe paginile Sfintei Scripturi, dar nu totdeauna se găsește la suprafață, ci trebuie săpat adânc cu sapa credinței purtată de mâna rugăciunii și a stăruinței. Din tălmăcirea numelor care alcătuiesc spița neamului Domnului Isus, descoperim apa adevărului lui Dumnezeu, Într-o nouă vână, într-un nou șuvoi, care aduce înviorare sufletului. Iată, spre exemplu, primul nume care îl întâlnim în versetul 27 este Ioanan. Isus fiul lui Ioanan. Ioanan înseamnă Domnul este îndurător sau îndurarea Harul Domnului. Legea a venit prin Moise, dar Harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Citim la Ioan 1, cu 17. Dumnezeul Harului și-a trimis Fiul în lume pentru noi ca să ne mântuiască. Prin Fiul, Tatăl îndurării s-a coborât la noi. Iar noi, care suntem născuți din îndurare, plămădiți din îndurare, la rândul nostru suntem îndurători cu slăbiciunile și cu neputințele celor din jurul nostru. Următorul este Isus fiul lui Resa. Resa înseamnă un sărac al lui Dumnezeu. Ce frumos și minunat este adevărul lui Dumnezeu. Te uimești de fiecare dată când privești cu atenție la el și te umpli de nădejde, siguranță și fericire când îl citești. Citind tălmăcirea numelui de mai sus al lui Resa, Îți vine în minte ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel, la 2 Corinteni 8,9, citim. Că cunoașteți Harul Domnului nostru Iisus Hristos, el măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru noi, pentru ca prin sărăcia lui, voi să vă îmbogățiți. Ce minunat! Iar toți aceia dintre noi, dintre oameni care s-au născut din acela care s-a făcut sărac pentru noi, se va face și el sărac la rândul lui pentru cei din jur, ca cei din jur să poată găsi mântuirea. Zorobabel este numele următor și aceasta înseamnă lăstar al Babilonului sau răsădit în Babel. Se mai traduce și prin împrăștietorul Babelului. Cât de adevărat este acest nume pus în legătură cu Domnul Isus? El este născut pe pământul păcătos, dar în el nu este păcat ci a venit în lume ca să nimicească lucrările păcatului. El va spulbera tot ce s-a făcut la Babel, adică lucrare de despărțire, și va aduce fericita unitate între om și om, și între Dumnezeu și om. Va supune pe toți vrăjmașii ca Dumnezeu să fie totul în toți, cum citim la 1 Corinteni 15, cu versetul 28. În același fel, cei care sunt născuți din el, care prin dragoste aduce totul la supunere față de Dumnezeu, se aduc și ei mai întâi pe ei înșiși la supunere față de Dumnezeu, unindu-se în el prin Domnul Iisus Hristos, apoi caută ca prin dragostea pe care o împrăștie în jurul lor, în casă, pe stradă, la școală, la servici, oriunde se află, să aducă pe toți prin această dragoste la ascultarea de Dumnezeu. Următorul nume este Iisus Fiul lui Salatiel. Salatiel înseamnă eu m-am rugat lui Dumnezeu. Dacă citim Scripturile putem să observăm că nimeni nu s-a rugat mai cu foc și mai cu adevăra lui Dumnezeu pentru oameni, așa cum a făcut-o Domnul Iisus. El și astăzi mijlocește necurmat pentru noi înaintea lui Dumnezeu, fiind marele nostru preot, care stă în Sfânta Sfintelor pentru ca să poată coborui Harul Veșnic peste noi. Oare s-ar putea ca cei care sunt născuți dintr-un mijlocitor pentru oameni față de Dumnezeu să fie altfel la rândului decât un mijlocitor? Pentru că veni vorba eu, dar tu, care ne numim creștini, care suntem urmași Domnului Hristos, pentru câți ne-am rugat pentru cât te-ai rugat și ai mijlocit, iubite, ascultător înaintea lui Dumnezeu? Pentru cât te-ai rugat și mijlocești acum? Domnul Iisus este acum în cer mijlocind. Dar ocupațiunile cu care îți petrești tu timpul, timpul zilei, îți permit să faci această slujbă de mijlocire? Spectacolele pe care le vizionezi, cărțile pe care le citești, cele cu care te îndeletnicești, îți sunt propice pentru starea de mijlocitor înaintea lui Dumnezeu? Nu poți să fii altfel decât mijlocitor, dacă ești născut dintr-un mijlocitor, adică să te rogi pentru toți cei din jurul tău ca să coboare și peste ei Harul lui Dumnezeu care a coborât peste tine. Numele următor este Isus Fiul lui Neri. Neri înseamnă lumina mea. Domnul Isus este soarele neprihănirii pentru toată lumea, dar El nu luminează decât pe aceia care vin înaintea Lui, care ies din toate ascunzișurile filii vechi și ale păcatului. Eu mă bucur de lumina Domnului sus numai când El devine al meu, Mântuitorul și Domnul meu, atunci este lumina mea. Dacă stau coborât într-un beci adânc și întunecos, degeaba afară este soare plin de vară și strălucește cu putere la miezul zilei, pe mine nu mă va ajunge nimic și nu am nimic din aceasta. Pot să vorbesc foarte frumos despre soare, pot să cunosc foarte bine toate manifestările lui și efectele lui binefăcătoare. Dacă rămân în beciul întunecat și mucegăit, niciodată nu o să mă pot bucura de aceste efecte pe care le cunosc din cărți, poate. În același fel, pot să știu despre Dumnezeu foarte multe lucruri, poate că am studiat la facultăți cu renume mondial Pot să spun autora foarte multe despre el Dacă eu însumi nu am fost luminat de el Ieșind din starea mea păcătoasă Recunoscându-mă că nu am nimic bun în mine și că am nevoie de el Și că în mine este numai întuneric și păcat Dacă n-am venit în felul acesta înaintea lui Degeaba știu despre el Rămânând în păcat și moarte și acolo voi rămâne pentru totdeauna. Domnul să facă parte fiecărui ascultător iubit al acestor mesaje, de harul acesta de a înțelege că trebuie să iasă din starea lui în care se află, să se expună lui binefăcător al Domnului Isus, care îl va curăța, îl va renoi prima dată și îl va curăța și în felul acesta, la rândul lui, să devină un reflector către ceilalți, reflectând căldura binefăcătoare și lumina Domnului Isus. Aceasta este chemarea fiecărui ins în parte și aceasta este dovada fiecărui ins care a primit cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos lumina și căldura Tatălui. Urmărind împreună cu evanghelistul Luca în șiruirea spiției de neam a Domnului Iisus Hristos din Luca citim la versetul 28 din capitolul 3 din Luca. Isus fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Kosam Fiului lui El-Madam, fiul lui Er. Haideți, iubiți ascultători, să găsim însemnătatea și acestor nume, care ascund o taină fiecare în parte, o taină minunată, prin care înțelegem din ce în ce mai mult dragostea nețărmurită și înțelepciunea veșnică a lui Dumnezeu. Cu cât înaintăm prin credință în templul adevărului lui Dumnezeu, vedem noi și noi lucruri și ne minunăm de ele. Toate sunt rânduite de Dumnezeu pentru noi, pentru desăvârșirea și fericirea noastră. Iată, spre exemplu, Iisus lui Melchi. Melchi înseamnă regele meu. Deși Domnul Iisus este Împăratul și Domnul Universului, El trebuie să devină și Domnul meu, regele meu personal, așa cum El trebuie să fie mai întâi Mântuitorul meu. Scrie la 1 Petru 3 cu 15 Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Ne aducem aminte cu privire la Domnul Isus, că în Evanghelia după Ioan capitolul 12 cu 48, El făcuse din Dumnezeu regele Său în așa măsură încât spune că Tatăl îmi spune ce trebuie să vorbesc și cum trebuie să vorbesc. Deci până când și modulația vocii era supusă Ascultării de Tatăl, adâncă supunere față de Tatăl a arătat Domnul Sus în viața lui. Iar noi, cei care spunem, care mărturisim că suntem credincioși, nu contează denominațiunea, care spunem că suntem creștini, se va vedea în viața noastră adevărul celor spuse printr-o viață de supunere și ascultare față de cuvântul și porunca Domnului. Haideți să ne cercetăm! Câte din lucrurile și acțiunile din activitățile zilei noastre de astăzi sau din cursul săptămânii acesteia le-am supus cercetării Cuvântului Lui Dumnezeu? Câte din cele câte am făcut le-am făcut din ascultare față de Tatăl? Sau am avut măcar curiozitatea să întrebăm Tată, îți place ție ce fac acum? Îți place ție, Tată, cum îmi cheltuiesc eu banii mei? Îți place ție, Tată, cum îmi folosesc eu timpul meu? Îți place ție, Tată, cum îmi folosesc eu ochii mei, urechile? Inima, gândul, picioarele? Să știm. Dacă suntem născuți din Hristos, dacă purtăm numele Lui Hristos, indiferent de numele denominațiunii, dar dacă ne numim creștini, dovedim aceasta că îl urmăm pe Hristos, întrebând pe Tatăl asupra tuturor celor ce le facem în cursul zilei. Isus Fiul lui Adi. Adi înseamnă podoabă. Domnul Isus este podoaba sau frumusețea cerului și a pământului, dar el trebuie să fie și podoaba mea. Așa după cum găsim la Roman 13 cu 14, cu care trebuie să fiu împodobit necurmat. Câte guri ar fi astăzi săturate, câte trupuri ar fi îmbrăcate și câte case ar fi încălzite, dacă aceia care își spun că aparțin lui Cristos ar face din Hristos podoaba lor, nu din case frumoase, din bani și din lux. Iisus, Fiul lui Cosam. Cosam înseamnă Dumnezeu spune sau prorocește. Și când te gândești că Domnul Iisus este cuvântul lui Dumnezeu întrupat, oare mai este nevoie de vreo explicație? Desigur, niciuna doar să te închini în duh. Și în adevăr, atâta tot. Numele Cosam mai înseamnă bogăție. Și într-adevăr, Hristos este fiul bogăției, pentru că în El sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei, în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. De aceea ne și împarte tuturor din această bogăție a Lui, iar noi la rândul nostru, Împărțim în continuare bogăția aceasta de iertare, de bunătate, de dragoste, de înțelegere pe care o avem de la El, o împărțim celor din jurul nostru ca o dovadă că suntem mai Lui și nici n-am putea face altfel dacă am avea această bogăție a Lui. Iisus Fiul Lui, El-Madam El-Madam înseamnă Dumnezeu și om. Slavă ție! slavă ți Dumnezeul adevărului! slavă ți adevărului! Suntem copleșiți de minunata Tua rânduire, de armonia Ta cea fără de seamă. O, Doamne Isuse, Tu ești Dumnezeu și om! Tu Te-ai făcut om pentru mine, pentru ca eu să fiu ridicat pe treapta îndumnezeirii. slavă ți La rândul meu, trăiesc și eu ca om printre oameni, dar împrășteind în jur căldura dragostei tale dumnezeiești, așa cum o am de la tine. Iisus lui Er, Er înseamnă păzitor, păzitor este Dumnezeu. Într-adevăr, Tu ești păstorul meu, Doamne Isuse. Tu ești marele păstor al oilor, Tu ești păstorul cel bun care îți duci turma pe pășunile verzi ale adevărului, și o adăpti cu apele odihnei fericite. Iar eu, la rândul meu, ca un rod al vieții de încredere în tine, duc o viață de pace, de bucurie și de echilibru, de încredere de plină în tine, ceea ce constituie pentru cei din jurul meu un imbold de a păși și ei pe această urma încrederii în tine și a duce și pe ei la aceleași ape de odihnă de bucurie și de fericire. În capitolul 3, în care ne aflăm, iubiți ascultător, în versetul următor, la versetul 29, citim în continuare spița de neamă Domnului Isus, după cum urmează: Isus, fiul lui Isus, fiul lui Eliezer, fiul lui Iorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi. Iubiți ascultători, Harul Lui Dumnezeu este atât de mare și veșnic că mintea omului nu-L poate cuprinde. El urmărește un singur lucru cu privire la noi și anume să crească și să desăvârșească chipul Lui Dumnezeu în noi. Dacă în Sfânta Scriptură întâlnim lucruri care se repetă și după părerea noastră n-ar fi trebuit repetate, este numai ca să înțelegem mai bine adevărul Lui Dumnezeu și înțelegându-L să ne supunem Lui. Versetele care alcătuiesc cartea Neamului lui Isus Hristos dau de câte două și trei ori aceleași nume, nu însă aceeași persoană. Să fim atenți! Semnificația, tâlmăcirea este aceeași, dar scopul urmărit este ca să ne trezească gândirea și să o adâncească în adevărul Dumnezeesc, cuprins în tâlmăcirea respectivă. Avem aici primul nume, Isus, fiul lui Isus. Numele Isus înseamnă Mântuitorul sau Dumnezeu este Mântuitorul. Nu numai Fiului Dumnezeu, Domnul Isus, ci și Dumnezeu. Tatăl este Mântuitorul, căci Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu Sine, după cum citim la 2 Corinteni 5 cu 19. Deci, potrivit acestei mențiuni a Cuvântului, avem așa: Mântuitorul, adică Isus, este Fiul Mântuitorului Isus. Numai cine este Fiul Mântuitorului, adică al Tatălui Ceresc, poate fi mântuitor și pentru alții. Iubiți ascultători, mulțumim Domnului pentru îndemnurile pe care le-am primit și astăzi din cuvântul Său, să le folosim, să le aplicăm în primul rând la viața noastră practică și să ne verificăm dacă suntem cu adevărați fi ai Domnului, ai Tatălui Ceresc, căci numai din poziția aceasta, Putem să aducem și pe alții la Tatăl nostru Ceresc, după ce mai întâi noi suntem fi ai Lui, născuți prin jertfa deosebit de prețioasă a Domnului Hristos la Golgota. Cu aceste gânduri anunțăm încheierea programului L047, care vi se transmite din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Cu voia lui Dumnezeu și prin bunătatea și bunăvoința dumneavoastră ne vom întâlni din nou cu ocazia programului viitor L048. Domnul să ne ajute să înțelegem că oricât de mult har s-ar revărsa de la el peste noi, dacă noi nu deschidem inima să-l primim, nu ne este de niciun folos. Fie deci îndemnul acesta peste noi, pe lângă harul pe care ni l-a dat în Domnul Iisus Hristos, să ne dea harul, să primim harul Lui și toate binecuvântările Lui veșnice. Amin.